Італійський батько-засновник Британської імперії Плавання Джона Кабота було першим серед великих подорожей, які зробили Англію володаркою морів і створили передумови для заснування Британської колоніальної імперії. Незважаючи на типове англійське ім'я, Джон Кабот не був уродженцем Британських островів. Він був італійцем, а його справжнє ім'я – Джованні Кабото. Кабото народився в Генуї в 1450 році. Моряк і купець, він подорожував на Близький Схід за індійськими товарами. Джованні знав, що найдорогоцінніший у ті часи товар – прянощі – надходить з якихось країн, розташованих дуже далеко, на Північний Схід від Індії. На той час освіченим людям вже було добре відомо, що земля має форму кулі. Тож Кабото зробив логічний висновок – Якщо батьківщина прянощів розташована на північному сході від індусів, то для європейців вона знаходиться на північному заході. Однак задумана ним подорож у пошуках нового шляху на батьківщині Джованні нікого не зацікавила. І заповзятливий італієць на початку 1490-х років вирушив до Англії. Там він змінив своє ім'я і став Джоном Каботом. У 1496 році англійський король видав йому патент на право шукати, відкривати і досліджувати всякі острови, землі, держави язичників і невірних і піднімати над ними англійський прапор. У травні 1497 року Кабот з командою всього з 18 людей вийшов з Брестоля на невеликому кораблі. Він тримав курс чітко на захід, трохи північніше 52 градусів північної широти Вранці 24 червня на Обрії з'явився північний край острова Ньюфаундленд В одній з найближчих гаваней Кабот висадився на березі І оголосив цю територію володінням англійського короля Ньюфаундленд – це острів в Атлантичному океані Біля північно-східного узбережжя Північної Америки Ще одне несподіване відкриття чекало експедицію Джона Кабота у відкритому морі. Неподалік від материка мореплавцям зустрілися величезні косяки риби, переважно оселедців і тріски. Так було відкрито Велику Ньюфаундлендську банку, величезну за площею милину в Атлантиці. Один з найбагатших у світі районів рибальства. Догоди Англії в 17 столітті від рибного лову біля лаборатору і Ньюфаундленду – перевищили доходи Іспанії в 16 столітті від вивозу індіанських скарбів. Риба принесла в 4 рази більший дохід.